Yaxşı davam edək onda. Hüsnülə <gülüyor> rahman, rahim, elhamdülillah, rəbbil aləmin. Vəssalatu vəs-səlamu aləyhi və əl-əsrəfil və aləhi və səhbi əcməin. Yani evdə, ailədə, ailə çərçivəsində müsəlmandan tələb etdiyi qapılardan bölümlərdən də dördüncüsü Təcənnubul israf və mübahəd Yəni, israfdan çəkinmək Israfdan Və Öyünməkdən Çəkinmək Və bunun da Bölümü genişdir Və israf Yəni, hər bir halda haramdır Həm yeyilən şeylərdə İçilən, geyilən Yəni, geyimdə də israf var Və həmçinin insanın xərclədiyində də israf olur. Fə fil-ma'am vəl-məşrəb iqulullahu təala. Yeyilən və içilən şeylər arasında, yəni yeyilən və içilən şeylər arasında Allah təala buyurur. Araf -ah surəsi 31-ci ayədə: "Yə bəni adəm xuduz zinatakum inda kulli <Sessizlik> məscidin və kulu vəşrabu və la tusrifu." اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Ey oğulları hər ibadət, namaz vaxtı gözəl, təmiz paltarınızı geyin, yeyin və için, lakin israf etməyin. Şübhəsiz, Allah Teala, həqiqətən də Allah Teala israf edənləri sevməz. Hadistə də, Buhurir radiyallahu anhudən gələn rəvayətdə, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Dəamul əthnəyini kafir sələfə, ve daamul sələfə, kafir ərbə'a. İki nəfərin yəməyi üç nəfərə kifayətdir ve üç nəfərin yəməyi isə dörk nəfərə kifayətdir. Gəbir radiyallahu anhudən gələn rəvayətdə, Yəni Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bələ buyurur. Tağamul vahidi yekfil isneyn. Bir neferin yemeği, iki nefere kifayəttir. Ve tağamul isneyn yekfil arbağa, ve iki neferin yemeği ise dörth nefere kifayəttir. Ve tağamul arbağati yekfil thamaniyə, ve dörth neferin yemeği ise sekiz nefere kifayəttir. İbn-i Umar radiyallahu gələn revayəttə, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm bələ buyurur, El-kâfiru yəkulu fī seməti am'ağ. والمؤمن ياكل في معن واحد يعني yani kafir 7 qarna yeyir, mömin isə bir qarna. Wa hadhih al-ahadith kama anha ta'mur bil-karam wal-badh wal-ithaf al-jiran wal bu hədislər yaxşılığı, cömərdliyi və qonşulara ikramda olmağı, əmr etməklə yanaşı qonşulara, qonaqlara ə, həmçinin də israfdan da çəkindirir. Israfdan və bu bu mövzuda orta yolu, orta mövqəni mövqədən çəkinməkdən çəkindirir. Gərək hər bir müsəlman hər bir yolda orta mövqəni tutsun. Və bu yolda da, bu mövzuda da orta yol, orta mövqə Xəsisliklə israfın arasıdır. Xəsisliklə israfın arasıdır. Və ləyən kənəl-israf vəl-təvzir vəl-müvəhəd fil məəkəlli vəl-məşrəbi mən hiyən fil məva'in və nəhvihə. Yəni, israf etmək, yəni, öyünmək, yeyilən, içilən şeylərdə qadağan olması ilə yanaşı həmçinin qablara da aiddir o yemək qablarına da aiddir. Fa fi ittixad al-awani min al-zaha israf wa al Yəni qızıl və gümüş qablardan istifadə etmək, qızıl və gümüş qablarda yemək yemək israfda, israfa aiddir, israfdandır və həmçində bu öyünməyə, yəni dünya malı ilə öyünməyə aiddir. Və bu vərədə təhdid hədəyə gəlmishdir. Umuseləma radiyallahu anha-dan Və ayətdə Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur, əlləzi yəşrabu fəniyyətil fiddati innəmə yücərcüru fə batnıhi nərə cəhənnəm Gümüş qablarda içən insan Gümüş qablarda içən qarnına cəhənnəm odunu doldurmuş kimidir. Həmçinin təqvanı tələb etdiyi Əməllərdən də 5-cisi, ümumi ədəblərə və şəri ürfə, yəni adətə rəayət etmək. Və bura aiddir müsəlmanın gündəlik həyatında o rəayət etdik ədəblər. Və bura çox şey aiddir, salam vermək, salamın ədəbləri, icazə istəmək, izin istəmək ədəbləri və ədəmü təşmid, və ədəbü təsəub, və həmçinin bir kəs askıranda, əlhamdülilləh deyərsə, ona yarham qallah demək, və əsnəməyin ədəbləri, və bir şey yeyəndə və içəndə və geyinəndə və bütün şərəfli işlərdə sağla başlamaq, və həmçinin ədəbləri daxildir, insan öz qəlbini kin kudurətdən salama tutması, Hər bir müsəlmana qarşı nəsiyyətdə olmaq, nəsiyyət etmək, hər bir müsələman üçün nəsiyyət etmək, tilkəl ədəb, əllət qəddəsin və həbu yutul əxiyar. Yəni, bu ədəblərlə xeyirli insanların evləri, yaxşı insanların evləri sifətlənir. Xeyirli insanların evlərinin sifəti belə olur. Və bu varədə gələn bəzi qəlilləri sizə qeyd edək, İcaz istemək ve salam bağlısında allah Teala Nur Suresi 27. ci ayəsində buyurur. Ya eyyühellezîne âmenu, lə tedhülü buyuten ghayra buyutikum, hattə testənisu və tüsellimu alə ehlihə. Zəlikum khayrun ləkum, ləalləkum tedəkkərun. Ey iman getirenlər, evlərə, sizdən başkalarının deyənin sizin olmayan başqa evlərə daxil olduğunuz zaman, ev sahibindən icazə istəmədən və salam vermədən daxil olmayın. İzin istəmədən və salam vermədən daxil olmayın. Və bu sizin üçün daha xeyirlidir ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. Və tarbiyyətul vələdə alə hədəl ədəb innəmə yəkunmundur sinni təmiyiz vələ yuhməl. Və uşağı da bu ədəb üzərində tərbiyyələndirmək elə balaca yaşlarından olmalıdır. Nə vaxt ki, uşaq artıq seçə bilir, ayrı dedə bilir, o vaxtdan bəri tərbiyyələnməlidir bu ədəb üzərində və buna səhlənkar yanaşılmamalıdır. Qeyrə yətə'avvəd əl-povda fəlilbüyuti xürmətuhə və avratuhə Yəni, uşaq necə gəldi böyüməsin? Necə gəldi? vərdiş etməsin çünki evlərin də hər bir evin də öz övrləti öz haramları vardır. və kədəlikə təhiyyətüs salam səwā al badə bih və hu sunn fa həmcində salam vermək də bu ədəblərə aiddir. Salam vermək, salam qaytarmaq, yəni bu artıq vacibdir. Əgər deyir, tərk edərsə bunu, buna görə ədəbləndirilməlidir. Allah təala yəni səs surəsi 86-cı ayədə buyurur. və izə hiyyətun Fahiyy bi ahsana minha aw rudduha. Inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba. verildiği zaman onu daha güzel şekilde veya hutta onun mislinde qaytarın. Hayiqatan Allah Teala her şeyi hesaba çekendir. Şüphesiz Allah Teala her şeyi hesaba çekendir. Wa laqad kana salafu salihun yu'allimuna auladuhum zalik ve yahrisuna Saleh sələflər də öz uşaqlarına bunu öyrədər və bu iş üzərində həris olardılar. Necə ki Enes radiyallahu anhu hədisində: "Ənnahu marra 'ala as-sibyan fa sallama Enes radiyallahu anhu uşaqların yanından keçir, uşaqların yanından keçdiyi zaman uşaqlara salam verir. Və sonra deyir ki, Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu ederdi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de uşaklara salam verirdi. İbn-i Hacer rahiməullah ki, Abu Sa'd el-Mutevalli bile buyurur, Men sellem alə sabiyyin lem yecid aleyhi radd. Bir kimse uşağa salam verirse, o uşağa salamı gayet vacib değildir. Lian sabi leysa min ahli al-farq chunki uşaq və laqə uşaq fərz ehlinindən, yəni mükəlləf deyil, fərz ehlinindən deyildir. Wa onun valisinə, uşağın böyüyünə, atasına və ya da böyük qardaşıdır, ixtiyar sahibinə e, aiddir ki, lazımdır ki, e, uşağa zəd, uş salamın qaytarmağa əmr etsin. Yəni bunun üzərində qərər desin deyə وَلَوْ اِبْتَرَى صَبِبِ السَّلَامِ وَاَجَبَ عَلَى الْبَالِغَ رَدُ عَلَى السَّحِيِ Lakin uşaq özü salam verərsə, böyük insana, həddibuluğa çıtan insana uşağın salamını qayıtarmak vacibdir. وَفِي تَشْمِيدِ الْعَاطِسِ Əgər bir insan askranda əlhamdülillah deyərsə, ona yərhamuqallah demək barəsində, ənəs radiyallahu anhu hadisi var, فَا كَانِ مِنْ شَبَابِ الصِحَابَ Qal, apsa raculani ində nebiyyə sallallahu aleyhi ve selləm. Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin yanında iki kişiyi askırır. Teşəmmətə hədəhümə və ləm yüşəmmətil əkhər. Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm o iki kişiden birisine yərhamukallah deyir, yani Allah səni rəhm etsin deyir, o birisine demir. Ondan bu barədə soruşlanda Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm deyir ki, həzə hamidə allaha və həzə ləm Hansı ki ona yərhəmək deyib, yani o Allah həmd etdi. Ona görə ona ona Allah cevabı verildi. Və ve bu ise elhamd, yani askırda heç nə demədi. Ona görə ona yərhəmək Allah deyilməyir. Və qabəyyənə sallallahu aleyhi və selləm beyanən vəafiyən mə yənbəən yəqûləhül <gülüyor> atıs. Artıq Peygamber sallallahu aleyhi və selləm, yani askıran insan nə deməlidir, onu yani açıq aydın şəkildə beyan etmişdir də ona nə ne qaytarılmalı, necə cavab verilməlidir və ve sonra özü necə cavab verməlidir? Bunu Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam tam şəkildə cavablandırmışdır. Abu Hurayra rədiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə buyururdu: "İdə atu sahadukun fəliyəqul elhamdülillah. Sizdən biri askar, askırdığı zaman elhamdülillah desin. Və liqul lehu əxuhu aw sahibuhu yərhəmukəllah." Və ona isə qardaşı və yaxud da yoldaşı yərhamuk desin. Fə idə qalələhu yərhamuk Allah fəliyəqul yəhdiykumullahu və yuslihu bələkun. Əgər ona yərhamuk Allah desələr və o da desin ki yəhdiykumullahu və yuslihu bələkun. Allah sizi idəyət et etsin və sizin işinizi də ıslah etsin. Sonra sağ tələfdən başlamaq barəsində, Sağ əlindən istifadə etmək, yəni bütün şərəfli işlərdə sağdan başlamaq, yemək, içmək, yazma, paltar geyinmək kimi bu işlərdə sağdan başlamaq da ədəb-ül ədəldəndir. Və həmçinin ayaqqabı geyəndə, məscidə daxil olanda, evə daxil olanda və məni ilə də sağ ayaqdan başlamaq. Qaulu ummü'l-mu'minin Aşira rəziyallahu anha və buna dəlildə Müəmmələrin anası Aşira rəziyallahu anha hədisidir ki, "Kənə-nnəbi sallallahu alayhi və sallam يعجبه التيام في تناعله وترجله hoşuna gələrdi sağla başlamaq ayaqqabı geyindiyi zaman saçını daradığı zaman və bütün partlandığı işlərdə və bütün işlərin hamısında xeyirli işlər şərəfli işlər hamısında sağla başlamaq onun xoşuna gələrdi yəni buna görə də yaxşı işləri sağla başlamaq sünnədir Və kədəlik istixdamül qaldı sol əli işlətməyə bu da başqa işlərə aiddir və həmçinin sol ayağı işləmə sol, sol ayaqla başlamaq sol ayağı istifadə etmək məsciddən çıxanda ayaq yoluna girəndə bu kimi yerlərə daxil olan zaman kullu zəlikə minəs sunnə əllətə yəhrisu əleyhəl muslim və yubəsrü biha waləduhü və əhləhü bütün bunlar hamısı sünnədir Va buna görə də hər bir müsəlman buna həris olmalıdır və öz övladını da və ailəsini buna bunu onlara öyrətməlidir. Va pinnehi an mukhalifati hadi sunne hadis Cabir radiusallahu anhu qali qala Rasulullah sallallahu Yəni bu sünnəyə mukhalif olmaq barəsində Cabir radiusallahu anhu hədisi gəlməşdir. Yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam çəkindirir sünnəyə mukhaliflikdən. La taqulu bil şimal Kənnə şeytan yaqul bil şimal. Siz solla yeməyin. Yəni sol əllə yeməyin, çünki şeytan sol əllə yeyir. Və minəl ədabilləti yənbə an la yaqul anha lmuslim tilkə tətav və qazməhu və hu amaretül kəsl və bihim. V həmçinin ədəblərdən müsəlman Yəni, onun əsnəməyi qayt almaq, yəni, onun boğmaqda qafil olmamalıdır. Çünki əsnəmək özü-özlüyündə təmbəlliyin əlamətidir. Başqalarının qarşısında isə insan məhəl qoymadan yəni, əsnəməsi, bir növ onları yüngül ağıllı saymasıdır. Bu da cahillikdən ilə gəlir. Qafı hədiyyətə Əb-i Hureyə radiyallahu anhu qal, qalədə Rasulullah s.a.v. Əb-i Hurey radiyallahu anhu gələn rəqayətdə Peyğəmbər s.a.v. bel التثاؤب من الشيطان يعني أسنمة تتاب احدكم فليرده ما sizden biri əsnədiyi ki zaman bacardığı qədər onu qaytarsın fa inna hada tudə qala ha çünki sizdən biri ha dediği zaman şeytan yani, Ford, onu gülər və fi salamati sabr sadr və safai li hu əsas O ki, qaldı qəlbin təmizlənməsi, kin kudurətdən salamatçılığı barəsində Ənəs radiyallahu anhının hədisidir və bu da ən əsas məsələlərdən biridir, mühkən bir əsasdır. Yəni, insanın qəlbinin salamat olması, kin kudurətdən və ailənin də mühkən bir-birinə bağlanması, salamat qalması üçün ən əsaslardan biridir, ən mühüm əsaslardan Və bu barədə Peyğəmbər s.ə.v buyurur Lə təbəğadu və lə təhəsədu və lə tədəbəru və kunu ibadəllahi bir-birinizə nifrət etməyin və bir-birinizə həsəd aparmayın və bir-birinizə arxat çevirməyin və Allahın qardaş qulları olun və lə yəxillu limuslimin ən yəhcürə axahu l-muslim fəhu qatələtəti əyyəm. Yəni, heç bir müsəlmana halal olmaz ki, Öz qardaşı ilə üç gündən artıq küslü qalsın. Yəni, üç gündən artıq, artıq küslü qalmaq haramdır. Yəni, dünyavi işlərdə üç gündən artıq küslü qalmaq haramdır. Həmçin, təqvanın gərəkdirdiyi şeylərdən altıncısı, Əl-İltizam bil madharlı-İsləmi. Yəni, İslami görünüşə diqqət getirmək. Ona rəayət etmək. Və bunun da məzunu genişdir. Yeltezim bil abawan al-musliman wa buna validenlar özləri diqqət yetirməlidil, riayət etməlidil və sonra onlar əli altında olanlara da bunu buyurmalıdırlar, uşaqlara üzrlü yetə. Və burada əsas qeyd olunması mühüm məsələlərdən at-tahalli muslimin. Taqva libasından sonra, yəni imana gəldikdən sonra Gərək, insan müsəlman paltarı ilə, müsəlman bəzəyi ilə bəzənməlidir. Və mürat-ı xişmət vəl-heyəti vəl-mədxar. İnsan öz görünüşündə, formasında, paltarında ədəbə riayət etməlidir. O, ədəbi qorunmalıdır. Və təcənnub əziyyəl-kuffar, fəlil-müslimin əziyyəhu və simətuğun və kapirlərin paltarından çəkinməlidir. Və müsəlmanların öz siması və öz paltarı vardır. Və səlihəl məslimin yətəzü bəzəyyi və xişməti və hiyyəti. Həl-səlih yani öz baltarıyla, ilə onlar izzət duyurlar. Yürə'i dəlikə fə dəti nəfsi və fə əhli beytihi və və vəldih min bəninə və bənat. Buna onlar özlüyündə riayət etməlilər. Və həmçəndə əhli beytini, evlatlarını, kızlarını, oğullarını buna buyurmazlar. Və ləyənsəq fə təyyərl əziyyəllək tünə fə əhləq Müsəlman əxlaqına zid olan o qeyrimlərin ardınca düşməməlidirlər. Və ləqad vəccəl İslam ilə ilə inayəti bizəyil əhlil İslam və həzzərə minəl əzgəl vafidəl münafi ilə ədəb-l-xişmədə vəl-iffə Artıq İslam, İslam əhlinin paltarı ilə maraqlanmağa diqqəti yönətmiş və ədəbə və iffətə zid olan, ədəbə zid olan paltarlardan çəkindirmişdir. Abdullah ibn-i Amr radiyallahu anhümeden gələn revayəttə deyir ki, Ra Rasulullah sallallahu aleyhi və selləm aleyyə thəvbəyni muəcfərəyni feqələ inə hâdə min thiyə bil-kuffər fələ telbəs Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm mənim üzərimdə iki sarı renkli paltar gördü, muəcfər dedi ki bu kâfirlerin paltarındandır onu geymə. Bu muasfar, yani sarı rəngə boyanmış. Valla in kana nehyu qad warda li'i'tibari'l-lown allazi bil-kuffar fekeyfe bil-albise't-dayyiqa ve'ş-şaffafa burada yani qadağan sadece rəngə görə gəldisə hansı örəng kəfirlərə oxşamağın ünvanı idi? Necə o dar paltarlar, şəffaf, çılpaq paltarlar, yəni qadağan olunmasın. Ələ təadü min əziyal kuffar və rəsmlər və lə təbrizə fətə mətən və onlar da kafirlərin paltarlarından sayılır. Yəni həyanı itirən ə, və həmçində əsas fitnə yerlərini ortaya çıxardan paltarlar. Həfil ləbsil hərir paltarı barəsində Ya bu da kişilərə haramdır, iftək. Hüzeyrə radiyallahu anhun hadisidir. Qal, qala Rasulullah sallallahu sallam, deyir ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə buyurdu. Lə telbəsu harira və, və lə dibac. Və lə teşrabu fi aniyeti zəhb və fiḍda. İpək və atlas paltarı geyinməyin. Gümüş və qızıl qablarda içməyin. ولا تاكل في صحافه ما يمكن ده يماين فانها لهم في الدنيا ولنا في الاخره لان هو بالطارار والقابلار onlar üçün bu dunyadadir ve bizim icin ise ahirette balaya juz illa li hajatin wa daruratin shar'iyya kema fi hadisi anas radiyallahu anhu qala qala qal, nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yalbasa harir fi al dunya yalnız zaruret olarsa bu ihtiyaz zaruret onda və zərurət miqdarında icazə verilir. Bu da Ənəs radiyallahu anh-ın görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurmuşdur. Əgər bir kimsə dünyada ipək paltar qeyərsə, ahirətdə onu geyməz. Və lihtiməmü bil madhari və lihəyəti və və ziyy və məlifət həddi şər rəfihi culsun minəl iltizən bi ədəb-l-İsləm Zahiri görünüşlə, paltarla maraqlanmaq və onun şəriyi həddini öyrənmək, bilmək, bu, bir növ e, İslam ədəblərini riayət etməyə daxildir. Və təqfi aleyhi il-vaqar və təqihi dəata vəl-muyua və insanın da belə bir şeylə maraqlanması və insana ağırlıq, yəni buqarlıq verir və həmçinin onu düşüklükdən və e, başqa bir şeyə meyl etməkdən onu uzaqlaşdırır. Və ləqəd kətəbə Umar radiyallahu anhu ilə amilhi bi Azərbaycan. Əbi Uthman an-nəhdi qailən. Umar radiyallahu anhu Azərbaycanda olan işçisine məktub yazaraq belə buyurur. Əbi Usman an-nəhdi. Və iyyəkum və tənəğüm. Siz özünüzü naz nimət içərisində olmaqdan qoruyun. Yani taraf, yani israf içerisinde yaşamaktan özünüzü qoruyun. Ve ehli şirk. Ve şirk ehlinin paltarından özünüzü qoruyun. Ve ipek paltardan özünüzü qoruyun. Ve inna Rasulallahü sallallahu aleyhi ve sellem naha an labusil harir qale illa həkədə ve rafa iləyna Rasulallahü sallallahu aleyhi ve sellem isbəyihil vustə və sebbəbə və damməhüme Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İpək pəltarı qeyməyi bizə qadağan etmişdir. Bu qədərdən başqa əlini qaldırır, ə, ə, şəhadət barmağı ilə orta barmağını qaldırıraq bir-birinə birləşdirir. Yəni, bu qədər istisnadır. Yəni, Umar radiyallahu anh o vaxt Azərbaycandakı işçisinə bunu məktubu yazır. Və min lüzumu cənibit təqva fil ləbs ən yəkunə fil lübs ən yəkunə təubu racu və sabil əl-mümeyyəz fəvqəl qağbeyn. Həmçinin paltar mövzusunda təqvanın gərəkdirdiyi şeylərdən də bir də odur ki, gərək kişinin paltarı və yaxud da oğlan uşağının paltarı seçim yaşını hətnə çatmış topuqdan yuxarda olmalıdır. Yətəadu <gülüyor> dəlikə və yetə, yetəvaxxahu və və buna diqqət yetirməlidir topuqlardan yuxarda olmalıdır, topuqdan aşağı düşməməlidir. Və bu da Abu Hüreyra rəziyallahu anh hadisinə görə qāla an-nabiyyu sallallahu alayhi və sallam ma asfala al-ka'bayni fa finnar. Yani, aşağı oddadır. Hədisə keçirik Buxari rəhmetullahi əsərində. Səhih əsərində. Və fi hadisi Salim ibn Abdullah an abi rəziyallahu anhuma qāl qāla sallallahu alayhi və sallam man jarra thawbahu filal lam yanzur ilallahu ilayhi Səlim ibn-i Abdullərin rəvayətində deyir ki, Peyğəmbər s.a.v. belə buyurdu Əgər bir kimsə paltarını təkəbbüllük tərəfdən uzadarsa Allah atalə qiyamət günü ona baxmaz Abubəkir r.a. deyir ki Ya Rasulallah, izəri yəstərfi illə ən ətə ahadu zəlikə minhu Abubəkir r.a. deyir Ya Rasulallah, mənim izarım aşağı düşür, lakin mən onu hər dəfə dartıram Peyğambər s.ə.v buyurur ki, Ləstə min mən yəsnau xəyələ Sən onu təkəbbürlük tərəfdən edənlərdən deyilsən. Yəni, burada Abubəkir r.əslən Yəni, aşağı qeyinmir, yəni yuxarıda olur paltarı, sadəcə arıqlığından düşərmiş. Və deyir ki, hər dəfə də onu da arıqram yuxarı. Və min əl-ülf şərə ən beytul müsün xaliyə min məzahir-i və təbzir və l -israf. Və həmçinin şərəi ürfə daxildir ki, müsəlman evi yəni israf təzahürlərindən, əlamətlərindən boş olmalıdır. Əmmət amma bihi bilə Və bu dövrümüzdə də insanların əsas düşdüyü bəlalardan da bir də odur ki, aldadıcı əlamətlərlə, zahirlə fitnəyə düşüblər belək mebel baxımından hansı ki ev əşyalarıdır artıq dərəcədə bahalı şəkildə və hansı ki yayındır Allahın zikrindən axirət diyarından Amina nusulə tuvəccü fi hadəl hadis yönəldən hədislərdən də biri Abu Dal Hal radiyallahu anı hədisidir ki Allah Rasulullah sallallahu alayhi və sellem belə buyurur la tadkhulul malaikatu baytan tasavir mələklər, yəni rəhmət mələkləri it və şəkil olan, surat olan evə girməzlər. Abu Hurr radiyallahu anh-dan gələn rəvayətdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Lə tədxulü l-mələikətü beytən fiyhi təməthil və tasavir Yəni, mələklər yəni, heykəl, surat və şəkil olan evə girməzlər. Və tədxadur kələbli qeyri l-hərqü və min siməti l -kəfilin. Yəni, O, şəriətdə icazə verilən səbəblərdən xaric, icazə verilən səbəblərdən əkin üçün, o üçün caizdir, icazəli iç saxlamaq. Və bundan əlavə, iç saxlamaq, de, bu, kafirlərin əlamətləridir. Və ləm təkun fi buyutul müsələnə fi tərihin qüllü Yəni, bu tarix boyu müsəlmanların evlərində belə bir şey olmuyub. Və kədəlikə təliqü təsabri fil buyuti və Və həmkinin evlərdə şəkillərin asılması. İstəyir bu xatirə məqsədindən olsun və yaxud da başqa məqsədindən. Bütün bunların hamısı şəkil caiz deyildir, qadağandır. Yalnız zərurətdən başqa o şəxsiyyət və sigələri istisna olmaqla, çünki bu zərurətdir və buna oxşa şeylər və bulla zərurət də öz miqdarında dəyərləndirməlidir. Bu da qaydadır. Əd-darurət-i çüqəddəru biqədərihə. Usul alimlər deyilə, usul fiq alimləri. Yəni, zərurət də öz miqdarında dəyərləndim, onun artıq olması. Və kədəlik, ihtiqad usulü fəxirə. Ləqəyri həcətin şərəyə və həmçinin heç bir şəri ehtiyac olmadan baxalı pərdələrin tutulması, asılması. Ummul müminin radiyallahu anha, Yəni, müəmlər anası, radiyallahu anədən aşə, radiyallahu anə gələr vaifdə, Kəne lənə sitrun fii timsəl tayr, və kəne dəxl-ü ilə dəxaləv Fə qalə li Rasulullah s.ə.və səlləm, Həvvili hədə fə inni kullə mə fə rəaytuhu zəqərtu d-dünyə. Bizim bir pərdəmiz var idi və pərdədə bir quş şəkli var idi. Quş timsalında bir şey var idi və hər giren insan da onunla qarşılaşırdı. Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam mənə belə buyurdu. Və bunu itir. Bunu dəyişdir. Çünki mən hər dəfə daxil olduğum zaman, onu gördüyüm zaman dünyanı xatırlayıram. Yəbqa ba'da hada bundan sonra da qalır. Yəni, fitrət xislətlərini xatırlatmaq, hansı ki, o təmizliyi bildirir, həm hissi və həmcə mənəvi təmizlik. Bu da, Abuburey radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, əl-fitratu xanusun, yəni, fitrət 5 şeydir. Əl-xitənu vəl-istihdədu və nətbul-i ibti və qassuşşər və təqlim-i Yəni, sünnət olunmaq və övrət yerində tüklərin tırxılması, Və qoltuğ altı tüklərin didilməsi və buğların qısaldılması və dırmaqların da tutulması. Və yənbəqil il-muslim ən yəhvisə alə izələti şəhər il-anə və l-ibd ənə və ən yüqəllim adfara kullə əsbü' Və hər bir lazımdır ki, yaxşıdır ki, hər həftə bunlar rəif etsin. Və lə yətruq dəlik əkfər min əlbəinə yevmən, ən gec, yəni qıx gündən artıq saxlamasın. Bir dəlil alə vaiyyihil imani və kədəlik va معالم المعالم الاسلاميه بخلق buna riayət etmək bu xüsuslərə yəni ailənin də gözəl bir əxlaqa riayət etməsinə dəlildir onun əlamətidir və xislatun şərifə və xislatun nəzafa və həmişəndə bu gözəl şərəfli bir xislətdir təmizlik xisləti və salamatu fitrə min hadil hayfiya və min al-mazhar al-islamiy alladhi yatalabuhu al-rijal i'fal al-lihya zahiri islam görünüşünə aiddir Hansı ki, bu kişilərdən tələb olunur, ə, saqqalı buraxmaq və bu buğları qısaltmaq və həmçin bununla müşriklərdən seçilməsi üçün. Abu Huray radiyallahu anh-dan gələn rəvayətdə Peyğəmbər s.ə.v buyurmuşdur, Əhfü şəvali və əhfü lihə, saqqalı, yəni buğları qısaldın və saqqalı buraxın, buğları qısaldın, saqqalı buraxın, yəni əmirdir, əmirdə vacibliyə bilir. Həmçinin evdə təqvanın qərəkdirilir şeylərdən yedincisi, Hicəbul maratil muslimə. Müsləman qadının qeymi hicabıdır. Lil maratil muslimə davrum kəbun fi tərbiyyətil valəd və təqvim və təhribi. Yəni, müsəlman qadının uşaqların tərbiyəsində, onların ədəblənməsində, onların düzəlməsində, onların düzəlməsində böyük rolu vardır. Və bi saləhil marati yəslüxül beytu. Qadının düzəlməsi ilə salih olması ilə evdə islah olunur. Çünki qadın ana və həmçinə bacı və yaxud qız ixlaslı olarsa evdə ıslah olunar, onların körlanması ilə ailədə, evdə körlanar. وَلَقَدْ عُنْيَ الْإِسْلَامِ بِالْمَارَةِ لِنُسِ عِنَايَةِ فَايqa وَشَرَعَ لَهَا مِنَ التَّدَابِيرِ مَا يَكْفَلُ لَهَا مَعِيشَةً هَنِيَّ رَخِيَّ بَعِيدًا عَنِ التَّمَتَعِبِ Artıq İslam qadına çox böyük yer vermişdir. Onunla artıq dərəcədə maraqlanmışdır. Və onun üçün elə işlər buyurmuşdur ki, onun yaşa, yəni rahat yaşayışı üçün, yəni yorğunluqdan, məşəqqətlən uzaq bir, yəni ona, e, iş buyurmuşdur ki, bununla o qadın əsas rolunu həyata keçirsin. O da hansı roldu? Tərbiyə rolunu. Evdəki tərbiyə rolunu. Yəni qadının əsas Öhdəsinə düşən nədir? Evdə uşaqlarını tərbi etməsi. Yəni, o əmin evdə ə, təqvalı ərin himayəsində salih evladlarının arasında onlarla olması. Və min cümlətə hədi tədəbir əl-xicəb, əl-şər'i. Və həmsinə qadının salih olması üçün buyurulan tədbirlərdən də bir də odur ki, şər'i hicabdır. Şər'i onun qeyinməsi paltarıdır. Əl-xicəb bümədlul-i vaziyyətə damman ətəsəttür xissi vəl-mə'ənəli. Və hicab değildiyi zaman bunun mənası genişdir. Buna görə də həm hissi örtülməyi və həmçində mənəvi örtünməyi əhatə edir. Fəlməratu barazat istəşrafə hə şeytan. Yəni qadın özlüyündə övrätdir. Qadın övrätdir və qadın çıxarsa şeytan insanların gözlərini ona qarşı qaldırar, ona tərəf qaldırar. Və qənläbu dələhəmin hicabən yaqiyə və buna görə də qadının hicabı olmalıdır. O oğurların gözlərindən Qorunmaq üçün. Və ədəb yasunu həmin məzəliq il-ğivayə həmçində qadının da ədəbi olmalıdır ki, o həlak uçurumundan qorunmaq üçün. Və ləqəd ərafət il-məratul müslimə aləl-imtidəd tarix əl-müslümin tawil bil-əfəf vəl-kəyə. Artıb bu uzun, uzadı müsəlmanların tarixində müsəlman qadın iffətli olaraq, həyalı olaraq evdə oturması ilə tanınmışdır. Və həm kişilərə qarışmaması, yəni əcnəvi kişilərə qarışmaması ilə tanınmışdır. Və kəni dəli ki, cüz ən min şəxsiyyəti hə yəni qadının da belə olması, iftətli olması, həyalı olması və evində qərar tutması və kişi, əcnəvi kişilərə qarışmaması və onun şəxsiyyətindən bir hissədir. Və min səmmə təxrucu, çünki qadın yəni, nə qədər çox yəni, ünsiyyətdə olarsa, bir o qədər də onun Yəni, həyası, ədəbi azalır. Və ona görə şeyxlərdən bir deyir ki, yəni, ən az həyası olan qadınlar da, yəni, həkimlərdir. <gülüyor> və min səmmə təxruc alə yedəyhə l-mücahidunə və l-əyimmətul məhdiyyun və l-üləmə rabbəniyyun. Və buna görə də onların əlindən, belə qadınların əlindən Allah yolunda vuruşan insanlar, imamlar və rabbani alimlər çıxmışdır. Yəni, onların yetişməsində yəni, tarixə nəzər salsaq, o böyük alimlərin, yetişməsində, o şəxsiyyətlərin yetişməsində ən əsas ol, o analar, o qadınlar olmuşdur. Və qadının hicabı barəsində Allah Taala buyurur. Ahzab surəsi 59-cu ayədə: "Yā ayyuhan-nabiyyu qul li azwājika wa banātika wa Ey peyğəmbər, sən zövcələrinə, qızlarına və möminlərin qadınlarına de ki, onlar paltarlarını Üstlərini örtsünlər. Zəlikə ədnən yu'raf nəfələ yu'zəyin. Bu, onların tanınması üçün, yəni başqa qul qadınlar da cariyələrdən seçilməsi üçün və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha yaxşıdır. Və kənəlləhu qafuran rəhimə Allah xalə bağışlayan və rəhəmlidir. Və onun övrət olması barəsində Allah xalə buyurur və həmçinin çıxmaması barəsində evindən Əhzəb sürək o suçun ayda Allah talə buyuru Və qarna fi buyutikunna Və lə təbarrajnə təbarrucəl cəhiliyyətil ula Siz evinizdə qalın Yəni ilkin cahiliyyət dövründəki kimi açıq-saçıq çıxmayın Və buna görə də alimlər Qadının hicabı barəsində Fayda olaraq, hissi hicabı barəsində Fayda olaraq şərtlər çıxarmışlar Şərtlərdən birincisi ənyəkunə sətirən səbiğan Əlbəttə, yəni, adının, hicabı, paltarı tam şəkildə örtən olmalıdır, örtməlidir adını. Wa an la yakuna fi nafsi zinə. 2-ci odur ki, o paltar özlüyündə zinət paltarı olmamalıdır. Və 3-cü Wa an la yakuna wasifan kaḍ-ḍayqi was-sāfīqi was odur ki, yəni o paltar vəsf dar və şəffaf olmamalıdır. Və 4-cü Wa an min libāsi l O, kafirlərin paltarından olmamalıdır və kişilərin də paltarından olmamalıdır və şöhrət libası olmamalıdır. Yəni, kişi paltarı və qadınları, yəni kafir qadınların da paltarı olmamalıdır. Bu, hissi şərtlərdir. Mənəvi şərtlər isə Ən təqarra fil beyti fələ təxruş illə li həcətin və darura Yəni, qadın evində qalmalıdır, ehtiyarsız zərurət olmadan çıxmamalıdır. Əl-lə turaqq qəvləhə vələ təxda' fiyhi fəyətmə əllədi fiy qalbihi marad və danışdığı zaman əzilərək, üzülərək danışmamalıdır. Ki, qəlbində xəstəlik olan ona meyli etməsin. <gülüyor> əl-lə tubrizə ilə rəcəl əcəni vələ tuxalitəhum Yəni, əcnəbi kişilərlə qarışıq olmamalıdır. Dördüncü əl-lə təxdəliyə bir racun əcnəbi vələ tüsəv illə və ma'a və məhəmmə və ya zəvc. Yəni əcnəbi kişi ilə qarışaraq səfər etməməli, səfər etdiyi zaman məhrəmi olmalıdır. Və 5-ci əllə hmm. təxruca min beytin muta'attiratan mutazayyinata kay la takuna fitne. Yəni evindən çıxarkən ətirlənərək, bəzənərək çıxmamalıdır <coughs> fitnənin olmaması üçün. Yəni bu kimi şərtlər alimlər çıxardılar. Həm bunlar hissî şərtlərdir, həmçində mənəvi şərtlərdir. Bəli. <coughs> وحريه بالمراته من على خيفه مصونه وبناء على كده iffətli qorunmuş qadına layiqdir ki öz yerini bilsin bu tərbiyədə olan yerini bilsin və öz hicabına riayət etsin alashi nafsi muttali ila ma fi ahkam din an takun bi almi waqin shuhahat wa shahawat fitnaylalarindan shahvat ve fitne yerlerinden uzaq olmalıdı öz rolunu ən yaxşı şəkildə yerinə yetirməlidir. Necə ki demişlər, "Əl-ummü ana bir mədrəsədir. Ana bir mədrəsədir. Əgər sən o ananı yetişdirirsən, hazırlasan, artıq yəni əsl nəqabəti, kökü möhkəm, kökü olan, pax kökü olan bir xalq yetişdirmiş olursan وهذا وما من ريب في kişinin ailede o büyüklüğünü ondan gerekliydik şeyleri riayet etmesi onun büyük onun güzel ve hoş akıbeti vardır hem ailede hem onun yaşayışında ve ma'rifetun onlar o vacib olan haqlığı yerinə yetinməli və müsəlman axlağı ilə axlaqlanmalıdırlar Cəmən an lüzun lüzumun cənab təqvinin bütün ailə üzvləri ilə başlanıb əlfal umu lehü kədəlik Və həmin ailədə o təqvanın gərəktdirdiyi şeyləri yerinə yetirmək ə, başlayaraq atarı, sonra ana da ona riayət etsələr bunun mübarək səmərləri vardır. İlyən şəwnəşül fityan ala çünki uşaqlar böyüdüyü zaman təqva üzərində böyüyür və Allahın rəzasını qazanmaq niyyəti üzrə böyüyür və günahdan Allahın gözərinə gələn əməllərdən uzaq olur. Və fil-əlik istitbabun lil-əmn fil-mujtəma və bununla da cəmiyyətdə əmin-amanlıq bər qarar olur. Fə bi-salahil usri yasluhul və yaklu fəzaliha Və ailələrin salih olması ilə cəmiyyət də düzəlir və qurulanması ilə cəmiyyət qurulanır. Cənaən nəsli salahil usra al-muslimə əsran bālighan. Fə təhqiq təvazun al və al-mənfaali necə ki ailənin yəni ailəsinin E, salih olması ilə nə qədər yəni cəmiyyətdə bu şəfqətin və bir-birinə qarşı müəmmələnin düzəlməsi olduğu kimi əks təqdirdə də baxın deyə o cəmiyyətlərdə təqva olmayan cəmiyyətlərdə nə kimi əks nəticələr vardır. O o cəmiyyətlərdə nə var? Yəni hüzn, xəstə, xəstəliyin ortaya çıxması, insanlarda hüzn, kədər, xəstəlik edən bir şey var. və narahatçılıq və onların əxlaqının pozulması və məyən düşən min vəilə və bundan da əlavə nə qədər bəlalar cəmiyyətə üzv verən bəlalar şiddət, cinayət və həmçində intihar, özünü asaraq və yaxud da başqa şəkildən öldürülməsi və inna dar'a dar hadihi al-aqta al-muhlikə lam min vacibati al-mujtəma yəni, bu kimi e, halaq edici təhlükələri sövüşdürmək cəmiyyətin üzərinə düşən vacib əməllərdəndir cəmiyyətin üzərinə düşən. Ve yabda huza al-vajib min Deməli, bu vacib də başlayır? Evdən başlayır. Çünki, eee, cəmiyyət də elə ailələrdən, evlərdən ibarətdir. Biqiyam al-aba biwajibatin wa masuliyatin tijaha al-abna. Deməli, ondan da əvvəl kimdən başdı? Atalardan. Yəni atalar öz vəzifələrini, öz məsuliyyətlərini övladlarına qarşı qoymalıdılar, buna riayət etməlidilər. Və buna həm dedirik, görə də Allah təala-ya həmd edirik İslam nemətinə görə. Həqiqətən İslam nemətinin, bu hidayətin əvəzi verilməzdir. Şükür bununla kifayətlənir. Allah təcəllüpanlar essin,